Lugu väikestest jänkudest Üskord astus Reba sisand jänese poole sisse Ei leidnud, aga kodund kedagi muud kui ainult väikesed jänkud Jänku onu oli parajasti kuskil kapse põllul röövretke tegemas pereemaga aga naabrinaiste sel siis vaipa teppimas Jänku lastel oli parajasti peituse mäng täies oos kui rebasolu sisse astus Tilukesed jänesed, nägid nii kenade ja välja, et panid rebasi isanda suulause vett jooksma. Aga ta talsutas ennast, ei tahtnud päris ilma põhjusete neile kallale karata. karrata. Janku lapsed on õige ülemeelikud, kogunevad kõik rüsinal ühte punti ja jälgivad iga liigutust, mida rebas onud teeb. See aga muud istub ja otsib kallale tungimiseks põhjust. Märkä äkki nurgas, jämedad suhkuru roovart, kõhatab kõri puhtaks ja kasutab. Ei teie, põnn, silmapõnnid, kobike selt nurgast lagedale ja murdke mulle tükike seda magusat puud. Jankupõnnid toovadki suhkru roovare lagedale, puusivad ja higistavata aga miskole, aga ei seest kasu midagi, ei jõuanad seda ka etki murda. Rebasonu teeb näo, nagu ei vaatakse sinna poolegi. Hõikab ainult, tehke aga rutem, jänese põnnid, ma juba ootan. Ja väikesed jankud rabelevad ja pusivad, aga ei saanad roogukatki. Äkki kuulevad, linnukest katuse laulmas. Hammastega jankulapsed, hammastega närige, närige ja purege, siis vast katki murrate. Jängu lapsed teevadki selle õpetuse järgi. Ja enne kui rebasiisand jõuab veel jalgagi üle teise põlved õsta, sipavad väikesed jängud suhkru roo jupiga tema juurde. Ei jää, rebasanul, muud üle, kui peab hakkama uut põhjust otsima, et jängudele turja karata. Varsti ajabki end püsti. Võtab seinalt sõela ja käsutab Hei täie punn silma punnid, võtke see söel jookske allikale ja toge mulle vett Eks lipavad jäänku tallika ja katsuvad sõelaga ka vett ammutada Aga see kõik asjata vahe vesi muud, kui jookseb sõelast läbi Ei jää jäänkulastel muud üle, kui istuvad maha ja hakkavad pisaraid valama Äkki kuulevad, et puuotsas laulab linnukke Sõel peab vett, kui selle tee sammaldega täidate Saviga veel tihkeks tehke, natukene vaeva nähke Jankud kargasid krapspüsti ja tegid söela nii tihedaks, et enam tilkagi läbi ei lasknud Ja sibasid sellega rebaseisanda juurde no, Nüüd sai rebaseisanda süda õige täis Müksab jalaga üht palginotti ja käsib jankudel see tulle viia Jankulapsed kogunevad palgi ümber, aga tõsta ei jaksa. Jälle kuulevad linnukest. Jankud, pihku sülitage, keerake ja sikutage, hooguvõtke, veeretage, suruge ja lükake vaevalt jõuavad jankulapsed palgi tulle veeretada, kui näevad, paapa tuleb. Rebase onul nüüd selge, et tema mäng on läbi nööbib kuue krae tihkelt kinni ja seab sammut kodupoole.